39. Тієї ночі до нього прийшла Анна. Після дня сповненого оніміння і роздумів про смерть, після того, як він їв їжу, яку приносив Турман, не відчуваючи смаку, після того, як дивився, як вона налаштовує для нього комп'ютер і розкладає папки з нотатками, вона прийшла до нього в темряві. Дональд намагався відштовхнути її. Вона сіла на край ліжка і тримала його за зап'ястя, поки він ридав і слабшав. Він згадав історію Ерткіна про те, що означає робити правильні речі, а не те, що є правильним, і в чому різниця. Він думав про це, коли його колишня кохана обійняла його, поклавши руку йому на шию, притлумившись щукою до його плеча, лежачи поруч, поки він плакав. Століття сну ослабило його, подумав він. Століття сну і знання, що Мік і Гелен прожили разом все життя. Він раптом відчув гнів до Гелен за те, що вона не витримала. Не жила сама, не отримала його повідомлення і не зустріла його за пахорбом. Анна поцілувала його в щуку і прошепотіла, що все буде добре. Свіжі сльози текли по обличчю Дональда, коли він усвідомив, що він не був тим, ким вважав його Віктор. Він був жалюгідною людиною, яка бажала, щоб його дружина була самотньою, щоб він міг спати вночі через сто років. Він був жалюгідною людиною, бо відмовляв її у цій розраді. Коли дотик Анни змусив його почуватися набагато краще. "Я не можу", прошепотів він у кутре. "Шш", сказала Анна. Вона відгорнула його волосся в темряві, і вони двоє залишилися наодинці в тій кімнаті, де точилися війни. Вони були в пасі, разом з тими ящиками зі зброєю, з пістолетами та боєприпасами і набагато небезпечнішими речами.